Uns minuts a través de la nostra sintonia per parlar amb un d'aquests personatges ja importantíssims el nostre poble i que ens estimem moltíssim. Cada vegada que parlem amb ell és un plaer de llàstima que no pugui venir en persona i ho hagin de fer via telèfon avui, però això és el que hi ha. Fèlix Pérez, bon dia, benvingut. Bon dia, tal? Fèlix, un plaer, ja ho, ho bueno. repeteixo, sé que ho repeteixo moltes vegades però sempre és un plaer parlant amb tu. En eh, Fèlix, avui volem contactar amb ella perquè s'atorguen els eh, diplomes, al el mèrit ciutat de, de Palafrugell i un d'aquests eh, diplomes eh, escau, cau no amb ell personalment, eh, segons tinc entès, sinó amb la coral Mestre Sirés, és així, oi? Exactament. Sobretot mm -hmm. que sigui compartit perquè, perquè ells, ells fan més feina que ningú. Déu-n'hi-do, eh? Però tu, Déu-n'hi-do. Uh, perquè si no fos per tu no estaríem pas parlant d'això ni, ni molt menys. Bé, un altre però en fi tampoc és qüestió de... Vinga, va. Digues, digues. A sobre, sobre m'ha tocat un, un, una entrevista Modest, eh? No, no, no, no hi ha res que m'emprenyi més que la falsa modèstia. ¿verdad? O sigui, que si em diuen, eh, eh, què n'opines? Eh, no m'ho mereixo, no ho dirà mai, no m'ho mereixo. Eh, ens ho mereixem. És allò que a classe dèiem el plural associativo, saps? Que aquí és de justícia total. Uh, Fèlix, ja fa un munt d'anys, de fet he estat de celebracions, eh, darrerament? Sí, sí, sí, sí ha estat el 40è aniversari molt ple, molt ple en molts aspectes i hem tingut sort perquè encara no havia arribat la pandèmia uh, aquest, aquest en canvi queda buit totalment el 2020 em deia un dels cantaires Maestro, ja puedes ir preparando villancicos? <ríe> això m'ho deia el mes de març i penso que ni els villancicos arribarem. <ríe> déu Com ho heu portat, això? Ara me'n vaig una mica del diploma, eh? però com ho heu portat, sí. perquè, és òbviament sí. també la, la, la coral està formada per gent que hi porta moltíssims anys, eh, factor de risc, com diem, no us deixen Exacte. cantar, haureu d'aprendre de nou, com, com ho heu portat tot això? Mira, ha tingut la seva part positiva, que és que s'ha incrementat, Uh, el, el tema afectiu, el tema de relació humana entre nosaltres, uh, la, la, la xarxa nostra, concretament el, el, el grup de la coral uh, doncs trèufum. cada dia, cada dia, cada dia ens ens, ens contactem, però més aviat això, uh, com a amics que com a cantaires. 40 anys en donen per molt, hem parlant més d'una vegada quan has vingut aquí als nostres estudis, em van parlar l'any passat quan començàvem les, les actuacions de fet d'aquest 40 aniversari, que si no recordo malament varen ser diverses, les vareu dividir en, en cantades per dècades. Sí. Fes-me un resum de com, va, de com van anar totes anar eh, tots aquests shows, tots aquests eh, actuacions que, que vareu portar a terme, Fèlix. Mira, va ser, va ser divertit. Efectivament ho vam dividir per dècades eh, intentant que en cada concert representatiu es toqués una d'aquestes dècades només. I sempre amb cançons que havien triat ells, els cantaires. O sigui, jo els hi havia donat la relació de totes les cançons que havíem cantat amb dates concretes durant aquests 40 anys i ells triaven i llavors doncs, eh, ho vam combinar com vam poder perquè a vegades també ten, teníem invitats i per tant això tanca, eh, trencava una mica el procés que teníem però fi, eh, de tota manera el moment central potser va ser el, el dia 17 de juny que, del 19 naturalment que, que era exactament el, el dia eh, de, que feia 40 anys que havíem començat el claustre de l'Escola Badruna, a eh, la primera cantada. I després poder també l'últim concert, del concert de Nadal, que van fer després un postconcert molt festiu eh, i en plan eh, familiar, però solemne, per entendre'ns no? eh, agraint tot el que s'havia d'agrair o tot el que en aquell moment eh, recordàvem que s'havia d'agrair compartint doncs, tot una sèrie de, de regalets que ens feien mútuament en fi, molt molt emotiu i molt, molt bé, molt bé jo vaig quedar sumament satisfet de, de tot el procés si sí, potser sí que serà raó amb això de, de Nadal a Nadal, si el virus no fa mal no? perquè si sí. mira, sento molt però aquest no l'havia sentit encara. No, aquest me l'acabo d'inventar jo, però bueno, mira... Perfecte. Patenta-l'he, ja el pots patentar. Molt bé. Escolta, has dit abans això de la falsa modèstia, jo que conec de fa moltíssims anys, sé que ets una persona amb els peus a terra sempre, per tant, eh, consideres que no, no només tu, sinó tota la gent, moltíssima, perquè tu sol no haguessis pogut fer res de, de la coral, es, es mereix aquest reconeixement. Sí, i, i jo suposo que... El punt de referència és precisament el 40 aniversari i, per tant, la cosa se centra en la coral. Però jo, si m'ho permets, vull fer-ho també extensiu a tota la gent que ha fet teatre amb mi durant 54 anys a Palafrugell. Eh, música i teatre, que són les meves dues passions, he tingut sempre al darrere gent que m'acompanyava en tots els aspectes, fins i tot quan vam començar a treballar amb joventut de Creu Roja, que ens reinventàvem cada dia fent teatre, fent música i fins i tot doncs, anar a netejar boscos. Aquests temps s'han canviat molt, veritat, la... sí. tot, tot, tot és tan diferent. Sí, sí, sí però ha, jo penso que hi ha molta gent amb moltes ganes de fer coses i no, sé, la, la, la, la, no només la cultura en general, sinó la filantropia, que diria jo. No? Hi ha una, una relació important de tipus anímic eh, entre la gent no es pot generalitzar, evidentment. Hi ha situacions molt incòmodes, en aquest sentit. Però d'això prefereixo sempre no parlar massa, almenys, amb la meva família. <ríe> Fèlix, per què? per què el cant coral i no les avaneres o no, no sé, la música disco que estava de moda en aquell temps? Doncs mira, a veure, les avaneres no les descarto, ja saps que jo vaig estar vuit anys cantant amb el porbó i i m'ho passava molt bé, i que després fins i tot a dintre de la coral vam muntar un, grup, un grupet d'avaneres, el cafetó, que cantàvem com podíem i quasi sempre Gratis et Amore. Jo el Gratis et Amore ja saps que el faig servir molt, sobretot eh, en qualsevol tipus d'activitat amb altra gent i, i reconeixent la feina... De els que roben hores a la seva família per dedicar-les als altres en fi no sé penso que no sé si he sortit de tema no, no, no, però m'ha agradat molt que me recordessis el cafetó veus, és una d'aquelles coses que de tant tant necessitem que ens, que ens recordin també i... ah, sí, sí. Mm -hmm. ah sí que em deies perquè? Per què això i no l'altre mm -hmm. eh, jo penso que també va coincidir molt el fet de que a eh, l'any 79 poder, a partir del, de, de la Constitució de 68 i tal i qual, eh, va sortir aquella postura de, de, de, de lo nostre, de la una rebel·lar-se contra segons què, d'un poder cantar les cançons nostrades i, en fi, hi van sorgir una quantitat de, de corals a Catalunya que no et pots imaginar. Jo, quan veig la relació de corals actualment, veig que el 79 és l'any que van Eh, sorgir més corals de, de tot el que jo conec Això sí, és que algú va dir que s'havia de salvar el coral, però volia dir el del mar i mira, va-ho salvar les corals de, de cantades, ¿ves? aquest <ríe> també l'acabo de patentar Ah, tu ah, anava a dir uh, uh, company uh, queda part el futur a la, a la coral, tu estàs al capdavant, encara continues i per molts anys, espero, tot i que um, crec recordar que en una entrevista me'l dir eh, jo també m'ho vull retirar algun dia eh? Sí, evidentment Evidentment, em eh, vull retirar algun dia, o em retirarà la vida, si és per les bones. Mm. Eh, però, en principi, doncs, eh, veig un esprit, unes ganes de, de lluitar i de superar-se i tal i qual, i de participar en la mesura dels possibles. Eh, el que dies abans de tocar de peus a terra... Eh, només jo, sinó tota la coral estem tocant molt de peus a terra fins a tal extrem que, és clar veiem que el que ens falla més, el que ens falta més, són homes. I, per tant, eh, la major part de les cançons que ja estem programant Eh, les programarem a tres veus, no a quatre. mantens, mm -hmm. fusionant el, el grup de tenors barítons amb el grup de, ai, baixos barítons amb els tenors, moltes vegades i altres tots els tenors amb les soprans Depèn del tipus de cançó. que ja estan parides, així és moltes cançons a la pròpia partitura. Eh? Cançons a tres veus te trobes no moltíssimes, però D deu nidó. Llavors aquest serà un pas i després eh, anar deixant que flueixi la cosa, m'entens? Anar deixant que flueixi i qui sap poder vindrà un, un director amb ganes que em substitueixi i altres cantaires que... El, que... el que sí que tenim clar és que nosaltres no hem tingut mai vocació d'una coral només de gent gran, sinó d'una coral de gent que tingués ganes de cantar, de passar-s'ho bé... Encara que no tingués la més mínima noció de música des d'un punt de vista eh, de coneixement teòric. que passa que vosaltres us en fem grans? És clar, evidentment, mm -hmm. però les ganes no les hem perdut. Mm -hmm. I llavores les limitacions que es vagin verint les im reconeixent i acceptant fins que la cosa o bé eh, se'n vagi diluint per si sola o bé vingui... Algú que doni una empenta. I jo he encantat de la vida que sigui així. A mi no m'enganyeu, eh? El que més us agrada són les xefles i els viatges. Apa, eh, tens tota la raó. <ríe> <ríe> molt bé. Doncs, escolta, quanta gent formeu ara, la, la Coral? Quanta gent eh, teniu? i No sé si, si m'ho vols parlar d'alguna especial, d'alguna persona que hagin sí. sigut una part, també. Eh? Sí. Perquè n'hi ha de molta i de, de molt maca d'aquest poble, ja, ja, ja. gent molt estimada. I tant. Mira... Eh... Nosaltres, ja t'ho vaig dir que havíem, eh, havíem, vam, vam passar per la coral 228 persones i d'aquests 36, perquè ara fa molt poc ha mort també en Liberto Pobre, doncs, sí, en eh, record també la família i tots i tant, ells i eh, Doncs eh, aquestes persones jo somiava avui que poder, mira, deixa'm somiar també, que poder estaran cantant dirigits per la Narcisa Oliver, <ríe> en algun lloc. Escolta, seria preciós això, eh? Aquestes 35 persones, 36, que ja, que ja ens han deixat. Sí, quan som en aquest moment? Doncs en nòmina, sí, sí, en nòmina, que cobrin, mare de Déu. Senyor. Doncs eh, som uns 40, però a l'hora de la veritat els assajos doncs dels 30 passem, eh? mm -hmm. habitualment, a dos assajos sobretot, els de dilluns i divendres. Els de dimecres quasi estem ja renunciant i si el fem algun dia és agafant cordes sueltes. Mm -hmm. Molt bé. Doncs uh, hem parlat una estona amb en Fèlix Pérez, no perdis mai aquest sentit de l'humor, perquè és magnífic parlar, parlar amb tu, uh, se m'han fet cortíssims aquests minuts, però diuen de l'estona que ja portem. Fèlix, alguna cosa més que ens vulguis, que ens vulguis comentar? Mira que tinguem salut tots, que tinguem salut i que les coses es vagin tornant al seu lloc i amb un esperit de superació i de millorar el que es pugui. Sí, perquè cantar amb mascareta no, eh, no... No, no, no cap manera. La Marisa em deia us, la meva filla em deia, sí, sí, home perquè us en passeu el, el propi CO2 <ríe> <ríe> <ríe> Molt bona aquesta també <ríe> Fèlix, una abraçada ben, ben currial de part meva Igualment. de la gent de la ràdio sobretot eh, eh la modestia, deixeu-la perquè és molt, molt, molt nascut. No molt merescut, és que és merescudíssim aquest eh, diploma al marit ciutadà que us fa lliurement l'Ajuntament de Palafogell i la Coral per tot els serveis prestats a la nostra vila, per haver aixecat el nom del nostre poble i ho ho portat a tot arreu. Eh, de veritat, i a tu personalment, doncs gràcies per, eh, des del galleguinyo natal, doncs haver vingut fins aquí, la, les circumstàncies es van emportar aquí i nosaltres que n'hem gaudit durant tants anys també. I pensem que ho fent, eh? Moltíssimes gràcies.